Els calendaris maïs, els més pessimistes, astròlegs i supersticiosos, auguren que l'any 2012 s'acaba el món. Fa poc vam poder veure a la gran pantalla una pel·lícula que convertia el pronòstic en un fet. Ara, les revoltes al món àrab i els diferents desastres naturals que afecten els països del món desenvolupat, com els agrada autonomenar-se, posen de manifest els temors d'una fita que potser té a veure amb la realitat que avui dia coneixem, possiblement no arran d'un cataclisme, sinó de petites coses que convertiran el planeta en un indret per ara desconegut. Les revoltes populars dels països àrabs, on impera una majoria de governs totalitaris, semblen haver posat el focus de l'atenció dels països d'Europa d'una vegada per totes sobre un conflicte que, si bé abans tocava de lluny, ara sembla que està trucant a la porta de casa. Els atacs contra la població de Líbia han estat un dels fets més sanguinaris de la setmana. L'altre, però, el trobem en un fenomen natural, un terratrèmol de 6,3 graus a l'escala de Richter, al sud de Nova Zelanda, que ha destruït quasi per complet la ciutat de Christchurch, desdibuixant un paisatge que no diríem idílic, però en una societat força més tranquil·la que la que tenen aquests dies els nostres veïns del sud. Per parlar-ne, avui connectem directament amb Nova Zelanda, on hi tenim en Marc Fonoll. Bona tarda, Marc. Bona tarda. En Marc es troba a la ciutat d'Oklan, a la capital del país, on s'ha copsat el nerviosisme per un sisme que, per segon cop, amb mig any, afecta directament la ciutat de Kretschars, després del terratrémol que ja va viure el passat mes de setembre. Sí, bé, el sisme any passat, que va ser el 4 de setembre, va ser d'una força superior, va ser de 7,1 graus a l'escala de Ritz, i aquest ha estat de 6,3. El que passa és que aquest cop el sisme ha estat molt més proper a la ciutat de Crouches, ha estat a només 10 Krets del centre de la ciutat i, evidentment, això ha provocat bueno, una catàstrofa La ciutat està totalment destruïda. Comentaves precisament això, que el sisme és inferior en quant a l'afectació, però, tot i així, les imatges que hem vist des de Catalunya és realment el centre de la ciutat completament destruït, com si hagués patit un bombardeig. Exacte, sí, sí. De fet, s'ha considerat que Bé, el primer ministre, Joan Quia, ja ha avisat que és un dels pitjors dies de la història del país i que el que és el centre de la ciutat de Caracxa sembla realment que sigui, eh, doncs això, no? una zona de guerra, després de, del que tu dius, d'un bombardeig. És que la catedral, que és la icona de la ciutat, està, ja, ja havia patit amb el sisme de fa sis mesos, però és s'ha acabat de destruir-se, s'ha caigut tot el que és la capella, vull dir que ja, ja eh, s'ha de a terra, per entendre'ns. I pel que fa a la resta dels edificis del centre de la ciutat, estan tots, tots estan malmesos i s'han de revisar tots i cadascun d'ells per saber si es poden tornar a evitar, perquè estan bastant afectats. Uh -huh. El Marc Fonoll és natural d'aquí de la comarca del Vallès, concretament de Cardedeu, i està per motius personals, s'ha viatjat fins a Nova Zelanda, on està de moment per un període indefinit. Ella està concretament a la ciutat d'Oakland, és a dir, a uns mil quilòmetres aproximat d'on està l'epicentre del terratrèmol, però tot i així, Marc, de quina manera s'ha viscut? És a dir, la comunitat estrangera, com, com està vivint aquests dies aquest terratrèmol que ha afectat al sud del país? I per altra banda, tenint en compte que tu et trobes l'illa nord i a l'epicentre està a l'illa sud, com es viu això des de l'altra punta del país? Mm, bé, la veritat és que, a veure en primer lloc, comentar-te com es viu això des d'aquí. Tot i està a mil quilòmetres, jo he pogut parlar amb amb una parella d'amics catalans que tinc a la ciutat de Cratchats i estan realment afectats, era una parella, eh, Ella estava treballant a una sisena planta i et pots imaginar l'espant no? que provoca, perquè nosaltres no estem habituats a aquest tipus de sismes, tampoc estan a Cratchats d'un sisme de 6,3 graus, però realment estaven, estaven espantats, la casa evidentment la tenen potes en l'aire i m'han comentat així en primera persona, com hem viscut el, aquest dia, no? aquest dia negre. I pel que fa, com ho vivim des de 1000 quilòmetres al nord, um, bé, jo estic compartint, jo estic a, ara mateix a una acadèmia, i a l'acadèmia tenim una, una altra acadèmia, a la ciutat de Cratchers, i nosaltres ens hem assabentat a través d'aquest nexe que tenim, no? de que ens han vingut a comentar doncs, que, la, la, el que el que és la, la sucursal per entendre'ns a la ciutat de Cratchers estava afectada, evidentment, pel, pel terratrèmol, i d'alguna manera tu et bastant proper perquè, perquè et podria haver passat a tu, perquè no deixes d'estar a la mateixa empresa, per entendre'ns, i, i, i si fa no fa, doncs qui et diu que no seràs tu qui demà està a la, a la ciutat, a l'all sud, no? Per tant, per tant, quasi, quasi com en primera persona. Mhm. Mm doncs molt bé, Marc Fonoll, podríem dir la nostra veu de munca de ràdio a les Antípodes, a Nova Zelanda. Esperem que d'alguna manera eh, aquesta experiència es pugui quedar en això, amb una experiència viscuda també a la distància i que no tinguin majors afectacions a la zona. Esperem-ho. Molt bé, que vagi bé, Marc. Moltes gràcies, Albert. Vinga, una abraçada, Luciau. Fins la propera. Ràdio Metropol. Tinc la paraula... Albert Segura. En Marc Fonoll, que ens explicava des de Nova Zelanda, un fet desgraciat que ha afectat a gairebé un centenar de persones, com a mínim per interferir i persones que han mort, però, per l'altra banda, també tot un país que ha quedat tot devastat en aquesta regió del sud de, de Nova Zelanda. Parlem amb la Norma Vidal ara. Norma, molt bona tarda. Hola, què tal? Molt bé, amb una qüestió una mica més planera i més, més amable d'explicar, com a mínim. Doncs sí, una mica més amable d'explicar. Per cert, hola, què tal, eh? Hola, hola, Norma, què tal? Ah, no, és que no em saludes ni res. Oh, no, és que és la confiança, ja. Ens vens a parlar d'una cursa, per dir-ho així, d'una manera, una cursa sostenible, no? Sí, sí, sí, sí, sí. I què, què tal? No, no, és que estic flipant que no em diguis res després de tres setmanes. Home, és que és, és cara de veure, però bueno, et donem la benvinguda un altre cop a eh, Montcarrer. Gràcies, que... gràcies, quin detall. C Costa de veure la Norma, té molts compromisos professionals, no? Anda ja. Bé, doncs sí, el que deies, eh? Venim a parlar d'una cursa que no és ben una cursa, sinó que més aviat és una volta al món que han fet una sèrie de vehicles que funcionen amb energia elèctrica. Energia elèctrica, llavors, zero emissió de gasos contaminants sí, a l'atmosfera. Zero emissió. Es tracta de, de la cursa mundial Zero Reis, de 2011, que en aquest cas reuneix a tres vehicles que estan impulsats amb energia elèctrica i que aquesta setmana precisament s'ha durat a Serranyola del Vallès, Eh, perquè s'ha aturat eh, en el seu periple, que deia, en aquesta volta al món, que precisament fan en 80 dies. Amulant una mica eh, Jules Verne, no ho veig? Sí, sí, sí. És un recorregut que, com dèiem, ha fet parada aquí a Sardanyola, al Centre Tecnològic i d'Investigació SCAM, on els integrants eh, d'aquest perible han participat en una mena de jornada d'anàlisi sobre la implantació de l'energia elèctrica en els eh, cotxes i del futur d'aquest sector. És a dir, una mica per analitzar com està i per explicar doncs, quines són les carències, quins avantatges té, i doncs, perquè tothom se'n faci una mica de idea, doncs, també fan aquest viatge pel món, promocionant aquesta, aquestes avantatges que ofereixen els cotxes elèctrics com una alternativa al petroli. I en el seu viatge, suposo que després d'haver trepitjat molts països, eh, ens podria recordar una mica quins són els països que ha visitat per sobre una miqueta, i per altra banda, si s'han trobat algun tipus de problema, perquè clar... No, problema cap, perquè el que ens comentaven és que com que els cotxes funcionen amb electricitat, bàsicament de tot arreu don, durant el l'anat eh, hi ha electricitat i per tant cada casa on feien aturades eh, oferia la possibilitat de carregar aquests cotxes elèctrics. Llavors, com, amb problemes, res. a més a més ens deien que amb només 300 euros, és a dir, vaja, ni un sou, eh, és el que es necessita perquè un cotxe d'aquestes característiques faci la volta al món. És molt poc, molt pocs diners en comparació amb el que ens costaria viatjar amb un cotxe de benzina normal tenint en compte que, que si vas a ampliar el dipòsit, potser' gastes 40 o 50 euros. I cada cop més perquè tal com està pujant el petroli, Sí, sí. i pel que fa als països que han visitat doncs van partir de Ginebra van travessar tota la Unió Europea després van anar cap a la zona doncs, de, de Rússia, més cap a Xina també, van agafar un vaixell eh, van anar cap a l'altra punta del món si no recordeu malament, cap a Canadà baixant per Estats Units i després cap a Sud-amèrica i des de Sud-amèrica el que han fet eh, doncs ha estat tornar cap al continent africà en aquest cas i de Casa Blanca han vingut eh, cap aquí, cap a Sardània del Vallès, i ara tornen cap a Ginebra precisament demà dijous arribaran i finalitzaran aquest viatge Molt bé, doncs veurem un cop hagin arribat quines són les impressions que tenen i una mica que facin la valoració Norma Vidal, ens veiem dimecres que ve Molt bé, això espero Això també esperem aquí també, la veritat Apa, adeu! Vinga, adeu. I ara es posem de gala per saludar en Sergi Calle i Sergi, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Parlem d'ena de gala perquè aquest vespre, aquest diumenge, el vespre més aviat són la gala dels Oscar, que ja no sé ni per quina gala, per quina edició van, crec que és la 82 o la 83, Sergi? Em sembla que és la, no ho sé. Molt bé, està és molt que, bé. És que tinc aquí al costat, ah sí, a la 83. 83, correcte. Tinc aquí un, una una ballot d'aquelles, uh -huh. una d'aquelles és una porra que tu després vas un plin. Sí i dic, espera, que miraré el número, i no ho veia. Uh -huh. Però sí, sí, és la 83. 83, espera, i que per cert... Espera, que no ha començat. Sí, és la 83, És la 83, amics. sí, amics. A veure, la qüestió és que aquest any hi ha plats forts, com podrien ser bàsicament el discurs del rei. El disc o sigui, bàsicament, <coughs> han fet allò tan divertit de les 10 pel·lícules... Sí, que, que és tant, fantàstic. Que, que és una presa de pèl, perquè ja es veu Tot que hi ha unes que també tenen repercussió a les altres, uh -huh. i n'hi ha unes que no. Per tant, ja veus ja per on va el tema. Sí, sí. Bàsicament, les, les grans, mmm, les que tenen cara per exemple, Toy Story 3 no li donaran l'Òscar. Però li donaran si -sí per millor film d'animació, sí, creiem. Que, sí, aquest o sigui, és cinequanum. Uh -huh. uh, Winter's Bone, que és una pel·lícula molt independent, que parla de l'Amèrica funda i tal, que no d'allò. Uh -huh. uh, 127 hores, que passaran d'ella directament. Jo crec que sí. Uh, Origen, uh -huh. que no li faran ni porto I jo crec que The Kids Are All Right, que aquesta comèdieta així, mig dramàtica, tampoc té gaires números. I, per tant, això queda amb Cisne Negro, The Fighter, uh -huh. uh, El discurso del rei sí i de Social Network, crec que està Val entre aquestes. Valor de lei no, no entraria també. bé? El valor de lei que no ho sé, no ho sé, perquè bàsicament ha passat... Des... O sigui, als Oscars li han donat molta preferència, no sé quantes emissions té, o sigui, 10 o 12 una cosa així. Uh -huh. Li han donat molta importància, però, per exemple, als globus d'Or pràcticament no hi apareixia, als Basta no l'hem fet gaire car, jo sigui, crec que l'han recuperat perquè és una pel·le molt americana, molt western, aquestes coses que els agrada... Sí però tampoc és un tipus de pel·lícula a nivell de Semperdón o aquestes coses com més poter, no? O sigui, acaba de ser una història així dels germans Coen, a fons molt petita la història, les interpretacions estan molt bé, l'actriu secundari crec que ho molt bé, aquella noia tan jove, uh -huh. però no sé, jo crec que només li van donar fa dos anys a, a als Coen, als per a... país para viejos, crec que, que s'esperaran una mica, uh -huh. i bueno. no sé, no sé. També tenim a Javier Bardem per allà Javier Bardem, com millor actor, també, mm -hmm. competir, com, bueno, hi ha, també hi ha Jeff Bridges, sí, sí, sí. Uh, per Valor de Ley, que es mm -hmm. va aportar l'any passat l'Òscar, aquest any sona que no, mm -hmm. lector de la red social, mm -hmm. una mica jove no crec, i després el que sí que sona és Colin Firth, el discurso sí. del rei. Mm -hmm. També hi ha James Franco, per com que l'hem fet presentar la gala, jo crec que hem dit, aquest com que no li donarem que la presenti. Sí, sí, sí. Per cert, què tal, enginys Franco? Perquè altres anys, eh, amb en Jim Hackman, per exemple, Hackman? Hugh, Hugh Jackman, perdó, ah, dir, hòstia, sempre estrància. un confon noi, els noms, jo fonèticament amb aquests dos em, em costa a col·locar-los una a l'altra. però amb Hugh Jackman va ser una gala espectacular, l'any passat va baixar una mica al to, amb sí, els Baldwin passat, i l'Stick Martin, sí, sí. I va dir, aquest any serà divertida, ràpida, no sé què, i va ser un va ser horrible, horrible. serà avorrida, vull dir, no ens equivoquem a mi se'ns fan cau molt bé com a actor i, mm -hmm. i també no sé, és un tio que sempre fa pinta d'anar fumat sempre va molt i tal i en cau bastant bé i l'Anne la, Hathaway que és l'actriu o sigui, que fa de comparsa com sí. uh, també crec que ho pot fer bastant bé doncs, home, perquè ella no és molt sèrie no, no sé, però jo crec que està també va sortir això, això, eh, tenim, també va sortir ballant el, a la gala amb el Hugh Jackman i va fer bastant riure també Sí, és veritat, és veritat Bueno, doncs caldrà veure diumenge com, com estan les coses altres categories inferiors no les, no les, no les, bueno, ni les analitzem Bueno, és que n'hi ha moltes bueno, jo, jo, jo m'agrada molt destacar les, les, les nominacions de Toy Story perquè tot i que està millor pel·lícula que a vegades millor, clar que n'hi ha 10 però també està amb lloguio adaptat eh, té coses, algunes coses tècniques com eh, edició de so i aquestes coses que a vegades sembla que siguin pel·lícules d'acció no? les d'accions van allí però en canvi també està allà, igual que True Grit, o sigui, és una pel·lícula que també dóna molt pes a, a la fotografia, al vestuari, al maquillatge sobretot, és que està així o sigui, en moltes categories, uh -huh. i Toy Story 3 també està en algun lloc d'aquí, ara no sé -sí on, bueno, pel·lícula animada, evidentment, i, i, i, i no sé on més, però bé, ah uh sí, -huh. aquí, millor que en s'original, ah, res. Millor que en s'original, no? Sí. Ah, ah, no sé, i després també hi ha el millor actor, que tot sembla això, que serà Colin Firth, Colin Firth, el sí. del rei jo no l'he vist, però diu bueno, és aquell tipus de, de pel·lícules d'Òscar, aquelles eh, pel·lícules que guanyen molt sovint el millor actor com Camote sí. o com eh, l'último rei d'Escot, hi aquest tipus de pel·lícules que hi ha un actor que és omnipresent no? No? i que fa el seguiment d'aquell personatge, el va fent i va evolucionant i que s'acostumen a marxar amb un altre, el millor actor. No, realment fa un, fa un gran paper, a mi m'agrada molt, però m'agrada molt més com actua al secundari, que no, me, no em facis Jeff dir el nom. Raix. Exacte. Jeff a... M'agrada molt més com o sigui, m'agrada molt la seva interpretació perquè és molt, molt, molt, molt lleugera, per dir-ho així. No, jo no l'he vist, però diuen que el, que el personatge bo d'aquella pel·lícula és, és ell, Jeffrey Rice, del discurso del rei. I a més, cal dir que Jeffrey Rice és productor de la pel·lícula fet i, de ja i ja s'ha cuidat de guardar-se un bon paper. No? Per, per què diuen que el cine està ple de gent tonta? Sí, exacte. Depèn hi ha coses interessants cada any, per exemple, Valor de lei. Uh, L'actriu que surt més escenes que, que, que no pas qualsevol dels altres actors perquè és el fil conductor està anomenada millor, peli... millor actriu secundària mm -hmm. en canvi Jeff Bridges que surt mm, o sigui, d'un pes menys important dins la trama però és més gran, no és, no és tan jove és millor actor I, i són aquelles coses que dius aviam, perdona eh, com, com valorem una cosa i com valorem l'altra però bé. Mm -hmm. bueno, bé està clar que la valoració és, és donar importància a la pel·lícula i donar-li canxa i fer promoció està clar no sé, sortirem de dubtes la matinada de diumenge dilluns, que esperem que com l'any passat, que no nevi, perquè l'any passat va ser desastros el dilluns següent el dels sí, Òscar. Sí, sí, 7 de març va ser l'any passat, ens doncs en no recordarem tota la vida, eh, Sergi? Sí, sí, sí. Que sí. bé, quedem confinats a Cerdanyola de Vallès veient els Òscars, però... Vaig a marxar però... cap a la plana. Sí, sí, sí. Corre, que està nevando. Però bueno, i dimecres que ve sí que ja parlarem detingudament de quins han, de quins han estat els resultats d'aquests premis, que, bé sembla que es paralitza el món del cinema com a mínim aquest dia l'any Sí, com a mínim és un dia que en parlen uh -huh. Perquè sí, sí. sempre parlen de futbol i aquell dia com i els mitjans en parlen Dicom, Ai, bueno. que pesada, doncs ja està bé, aprofitem-ho El dia que guany una pel·lícula que parli de futbol Serà més divertit encara, ja veuràs Sí, sí, serà sí. l'hòstia sí. Molt bé, Sergi, ens veiem dimecres que ve Amb els resultats dels Oscar. I si tot va bé, potser diumenge també I diumenge potser també sí. Ja ho veurem ah, ja, Tot s'ha endurà Bueno, dimecres segur Dimecres seguríssim Molt bé. Vinga, Molt que vagi bé Adé A banda de la Gala dels Òscars, aquest cap de setmana poden haver-hi altres coses per fer i per tal de saber-ho ens posem en contacte amb en Xavier Segura per saber una mica quines són aquestes propostes. Xavier, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Propostes abundants o com ho tenim aquest cap de setmana? Bueno, està la cosa una mica aturada, eh? Bueno, sí, una miqueta, eh? Sí, sí, sí. Jo crec que és per... perquè la gent s'estava preparant per Carnestoltes uh -huh, sí. i com és el cap de setmana abans, doncs, no sé, és com si hagués fet un, un baixó en tot plegat. Uh -huh. Però, però vaja, aviam, que cada poble té la, les seves fires i coses així, eh? Però vull dir així que, que vulguem destacar, tampoc. Uh -huh. I, I per tant, um, jo proposo una cosa una mica especial. Aviam. Uh -huh. però, però que bueno, que, que és, és una opció i a mi m'agrada molt, eh? Ah, bueno, però és de uh -huh. per aquí a Catalunya o com hem de fer això? No, no, no. no. no. Mira, la idea és que t'aixeques divendres, uh -huh. vas a treballar el que hagis de fer, però et prepares una maleteta sí. molt petita uh -huh amb una part de la maleta roba una mica així més mh, fresqueta sí? i una amb molt abric. Per què? Perquè mh, allò que la gent que li agrada l'aventura i, i fer coses a, fora del normal i tot, doncs al vespre o quan es puguin, anar cap a, per exemple, l'aeroport de Girona, que ho fan molt, doncs vas allà i et presentes a taquilla de la companyia, no direm noms, <ríe> i, mh, i, i dius que, que bé, que, que tenen així d'última hora... Uh, algun vol que, que pugui haver sense destí fix, eh? Però algun vol que, que pugui haver per, per agafar en aquell moment i barat. Mm -hmm. Ja poden dir que per un euro tam pots anar a Roma, per exemple, d'aquí una hora. És a dir, jo el que proposo és anar divendres a l'aventura a l'aeroport, per exemple, de Girona. Dic Girona per com puc dir Reus, eh? Barcelona és més, més complicat, però Girona i Reus. I, i bé, presentar-te allà l'aeroport i, i cap a on et diguin. Molt bé, els destins més habituals són aquests, no suposo Roma, Londres, París, els que estan sí. més propers, no? Exacte, sí, bàsicament pel preu, eh? mm -hmm. aviam. Uh, aviam. Potser sí que et diuen, per exemple, alguna cosa d'Escandinàvia o, no o Moscou, no? potser fins i tot, mm -hmm. però, però vaja, bàsicament uh, els casos així que, que conec jo bàsicament són això, París, Roma, Berlín potser, Berlín està una mica més amunt, però però bàsic, és una opció que, que a mi personalment m'agrada molt, mm -hmm. perquè... Uh, no o sigui, t'aixeques divendres que no saps què faràs aquest cata setmana i en un moment et plantes a l'aeroport i et diuen, mira, te'n vas a Roma dos dies mm? no, no, està bé, està bé, està bé. Sí, sí. i home, si sí, trobes I... un bitlletet per, per un euro, jo sempre ho he dit, a Malta vaig arribar a viatjar per un cèntim jo Ostres. i no el vaig pagar ni jo, o sigui que em van convidar una ganga, oh, sí, això sí que va ser una ganga, una ganga sí, sí suposo que ara no, per anar a país, era una oferta, era una oferta especial, sí, sí, sí una oferta molt especial, sí, sí. suposo que ara, Clar. bitllets per anar a altres països com l'Ivan, per exemple, no serà possible, no, Olivia, vaja, uh, no, no, no, no serà possible, no no, serà possible no. no, no, no hi va ni Repsol ara, o sigui que... sí, exacte, ahir vam saber no. que Repsol havia, havia tancat qualsevol tipus d'acció en el país, és a dir, que a poc a poc va, van tancant portes, sí, sí, la, la cosa es complica per, per moments, i vaja, mm -hmm. és una mica expectativa, però vaja, dins d'Europa, ja dic, uh, aviam, el tema aquest, que, que puguis anar, per exemple, per un euro a París o a Roma, uh -huh. uh, ve perquè, clar, tu vas allà, l'avió està a punt de sortir i ja no, ja no s'hi juguen res, saps? Vull dir, l'avió sortirà sí o sí i no els hi fa res. Si tenen un lloc lliure, omplir. I si poden guanyar un euro, doncs les companyies guanyen un euro. Això, uh -huh. O sigui, abans de res, doncs guanyen un euro. Sí, clar. I, I, clar, o sigui, i a més, doncs segurament pots pujar la maleta a la, a la bodega a dalt, uh -huh. o sigui, a les cabines, saps? O sigui, pot sortir un, un viatge a París, per exemple, doncs per un cap de setmana a París, per, no sé, 50 euros si tu si muntes bé. Si tu muntes bé i algun alberg o alguna cosa així està... Sí, Exacte, sí, està algun alberg, anar a menjar barat i, i bé, i passar-t'ho bé i visitar perquè, eh, sobretot la gent que li agrada els el viatge, bueno, viatjar, mm -hmm. ho deus tant en aquests moments que, que, que, que bueno, que realment és una, una oportunitat això que pots fer i ho pots fer cada setmana eh? mm -hmm. sí, sí, home, si tens marge sí que ho pots fer sí sí sí. sí. I, bueno, per, per, si algú s'anima a fer-ho i, i vol informació de, de la, bueno, la situació meteorològica a mm -hmm. Europa doncs és un cap de setmana bastant adient eh, per sí? perquè quasi tota Europa està anticiclònica mm -hmm. amb altes pressions i només al nord del Regne Unit cap a la zona d'Escòcia podria haver una mica de mal temps sobretot vent de l'oest i a Roma, precisament a Roma, a Calabria, tota la zona del sud d'Itàlia, de, de, eh, podria haver un mal temps també. Bueno. Però vaja, eh, França, Alemanya, el Regne Unit en general, fins i tot eh, tota la península Ibèrica, doncs molt bon temps s'espera aquest cap de setmana. Bueno, doncs està bé. O sigui que, que és una opció, i bé, que si algú s'ha animat i ens ho vol comentar després, és una experiència per, per dir, perquè eh, és, és el típic viatge que et passen moltes anècdotes. Mm -hmm. Segur. <ríe> doncs... on, doncs. sí, sí Per començar, que t'hagi costat un euro. Sí, sí exacte. Així... Així que... sí, sí. No, jo conec el, el cas d'un amic meu, precisament, que, que van allà, uh, van a l'aeroport i, i li van dir Roma. I va dir, doncs molt bé. I setmana a Roma tot el cap de setmana i un cop allà doncs, t'espaviles. Mm -hmm. Són situacions que et fan espavilar i, i no s'ha de tenir por. No per por s'han de fer aquestes coses perquè, per exemple, doncs, aquest es va espavilar i, i va trobar doncs, un Albert va conèixer gent i se'n va tornar a caseta al cap d'un dia i mig. O sigui, que, que són coses així espontànies que, que realment mh, jo les recomano. Doncs està bé, una bona oferta pel cap de setmana que ens havia segur ens ha portat i que bé, qui ho vulgui fer, eh, bueno, que ens ho podria explicar també, ja saben el telèfon de la ràdio eh, ens podem buscar per internet, trucar-nos i explicar-nos-ho. Molt bé, això mateix. Molt bé, Xavier, doncs veiem dimegres que ve. Molt bé, fins dimegres al ver. Vinga, Albert. que vagi bé. Adéu. Fins aquí el Ràdio Metropol d'aquesta setmana que una vegada més us hem ofert Norma Vidal, Xavier Segura, Sergi Calli i Albert Segura amb la inestimable col·laboració de Marc Fonoll des d'Oklan a Nova Zelanda. Avui us deixem amb un tema de Van of Horses. Que tingueu una molt bona nit. We'll I matropolefa em